Не поспішаючи, я проглянув його паспорта й переконався, що цей покидок, так само як і попередній, теж розлучений, прописаний на осокорках, і, схоже, за своїм соціальним статусом від сьогоднішнього ранкового кілера невдахи не відрізняється.